19. fejezet December 1831. Míg a felvonó fülkéjében visszatért a földszintre, önkénytelenül is megcsóvált a fejét, ha belegondolt, milyen jó figyelemelterelést sikerült találnia. Mióta reggel bejött dolgozni, és belebotlott szúpasszéro ügyébe, az otthoni bosszantó folyamatok jelentéktelen, de legalábbis kezelhető problémákkal zsugorodtak, tehát bizonyos szempontból elérte a célját. Igaz, ennek meg is fizette az árát. Törvényszéki patológusi pályája során jó néhány komplikált ügye akadt, de érzelmileg egyik sem olyan megterhelő, mint ez, különösen akkor, ha az ösztönös megérzése beigazolódik. Ha teljesen őszinte akart lenni, amióta csak megvizsgálta Szú szívét, és döbbenten szembesült a rendellenességek hiányával, attól tartott, hogy emberölésnek kell tekintenie Lori legjobb barátjának halálát. A tudat akkora súlyjal nehezedett a vállára, hogy a szükségesnél kevesebb figyelmet fordított környezetére, amikor a kórház előcsarnokát átszelve a sürgősségi osztály felé tartott. Csak amint szó szerint belebotlott ősellenségébe, Martin Sövóba akkor eszmélt rá, milyen figyelmetlenné vált. Jobban kellett volna vigyáznia, hogy senki ne ismerjen rá az MMK-ban, ahonnét nem is olyan régen a biztonsági őrök kísérték ki. — Jack Stapleton? kérdezte Martin képtelenül magas fejhangon, ahogy teljes döbbenetében szélesre tárta a karját. Mi a francot keres még itt, miután páros lábbal rúgtuk ki? Valami függőség lehet, felelte jobb hián Oda vagyok ezért a helyért, nem bírom ki nélküle. Ez már tényleg hallatlan, csattant fel dühötten Martin, biztosíthatom, hogy a kórház vezetése is értesülni fog róla. Szerintem az elnök asszonynak jobb dolga is van, mint egy törvényszéki patológussal foglalkozni, aki teljesen törvényes nyomozást végez az egyik kórházi alkalmazott halálának ügyében. Különben is lassan végzek, és többé nem hal felőlem, Szóval felesleges fárasztania magát. Martin prüszkölve nézte, ahogy tovább haladt a sürgősségi irányába, Majd méltatlankodva utána sietett. Most, hogy a mellőzöttségtől csak még nagyobb dűbelovalta magát, Már azzal fenyegetőzött, hogy a kórházigazgató Hivatalos panasszal fordul a polgármesteri hivatalhoz. Jack összerezzent a fenyegetés hallatán, ami nagyon is valós lehetőségnek hangzott, olyannyira, hogy korábban valóra is váltották, de a baj már megtörtént, és a mikrobiológiai osztály fejét láthatóan semmivel sem békíthette meg. Nagy megkönnyebbülésére Martin felhagyott a követésével, miután egy két szárnyú lengőajtón át a sürgősségi osztály területére lépett. Öröme rövid életűnek bizonyult, Megrezzenő telefonja egy üzenet érkezését jelentette. Lenézett a kijelzőre, és meglátta Lori nevét. Megtorpant, hogy bűntudatosan elolvassa az üzenetet, amiből kiderült, hogy a polgármester jelölt el folytatott megbeszélés véget ért, és bár felesége megkapta az üzenetét, mégis tudni szeretné, az épületben van-e még. Annyit válaszolt neki, hogy már úton van hazafelé, és alig várja, hogy hallja a tárgyalás részleteit. Jelenlegi tartózkodási helyét egyetlen szóval sem említette. Miután kapott egy lájkot Lori-tól, zsebrevágta a telefont, és folytatta az útját a sürgősségi várótermében. Ahogy várta, az osztály mozgalmasabbnak tűnt, mint korábbi látogatásán. Nem lepte meg a dolog. Tudta, hogy az egész nap folyamán kínzó tünetek, Végül a vacsora időkörnyékén környékén a sürgősségére terelik a szenvedőket. Felbátorodott, ahogy közeledett a betegfelvételi pulthoz. Azt tervezte, hogy dr. Carol Szidoti után kérdezősködik, de erre nem volt semmi szükség. Ott találta a pult mögött, a nővérekkel beszélgetett. Amint lehetősége nyílt rá, megszólította. Dr. Szidoti... Úgy döntöttem, követem a tanácsát, és megpróbálok beszélni Ronny Kavanóval. Ma este is korábban jött be? Igen, bólintott kerol. Pár perce beszéltem vele. Nem tudja véletlenül merre van? Szerintem a pihenőbe ment. A háta mögötti jeltelen ajtóra mutatott, amely a kórházi tömbbe átvezető folyosón nyílt. Amióta kitört a járvány, ő is mindig átöltözik műtős ruhába. Miután felemelte hüvelykujját a doktornő felé, Jack a megjelölt ajtóhoz lépett. Miközben benyitott, arra gondolt, rezidens képzése óta mennyi minden változott a gyógyítás gyakorlatában. Akkoriban még intenzív osztálynak hívták a helyet, amely egyetlen nagy helyiségből és függönyökkel elválasztott vizsgálókból állt, de ami ennél is fontosabb, orvos és sebész rezidensek népesítették be. A mostani sürgősségi osztály egy egész hangárt kitöltött, amit a vészhelyzet jellege szerint osztottak különböző területekre. A sürgősségi ellátás önálló szakirány lett, és olyan magasan képzett, kamarai engedéllyel dolgozó orvosokat termelt ki, mint Carol Szidoti. A rezidensek legfeljebb besegíthettek a munkába. Egy MMK léptékű komplexumban a sürgősségi osztály szinte önálló kórházként üzemelt, saját képalkotó és laborrészlegekkel, továbbá fekvő beteg elhelyezéssel, hogy az ellátást követően 24 órás megfigyelés alatt tarthassák a pácienseket, akik így elkerülték a szokványos kórházi betegfelvételi procedúrát. A sebészek társalgójával ellentétben a sürgősségi pihenője ebben a napszakban elhagyatottnak tűnt, és mivel az osztály közepén alakították ki, ablaka nem volt. Talán csak a jellegtelen és kopott berendezés emlékeztetett a régire, a legkülönfélébb székekkel és a kis konyhasarokkal. A lapos képernyős tévén itt is hangtalanul ment az esti híradó. Abban a reményben, hogy van itt valaki, Jack benyitott az öltözőbe, és nyomban szemközt találta magát egy izmos és szögletes férfival, aki a harmincas évei közepén járhatott. már is felhúzta műtős ruháját. – Ronald Cavano? – kérdezett rá. – Személyesen? – Bár jobban kedvelem a Ronnit. A férfi elmosolyodott, baritonja is kellemesen csengett. – Jack? – Mintha bosztoni akcentust hallott volna ki belőle. – Akkor legyen Ronni! – belenézett a férfi szemébe, aki ugyanolyan magas lehetett, mint ő. Sötétbarna hajával és keskeny kék szemével, vékony orrával, magas arcsontjával és markáns állával ugyanúgy írnek tűnt, mint a neve alapján várta. Sápat arcbőre enyhén kipirult, mintha csak most érkezett volna a hidegből. Himlőhegei arról tanúskodtak, hogy meggyűlt a baja a kamaszkori pattanásokkal. Jack bemutatkozott. Átadta Ronninak a névjegyét, majd megkérdezte, Beszélhetné e dr. Suzanne Passéro haláláról. – Hogyne? – felelte Ronni, miután vetett egy pillantást a névjegyre. Feltéve, hogy nem tart túl sokáig, pontban hétkor kezdődik a műszakom, de mivel már beszéltem a nappalosokkal, addig jók vagyunk. Felvett egy védőmaszkot az szekrények közé ékelt padról, és feltartotta a levegőbe. – Ragaszkodik hozzá? – kérdezte közvetlen hangon. – Nem, ha megkapta mindkét oltást, – felelte Jack. – Abban biztos lehet, – vigyorodott el Ronni. Akár csak én. Jack levette a maszkját. – Itt beszélgessünk, vagy inkább a pihenőben? – Ronni beszéd közben a hosszú padra mutatott. Jack a sebészek öltözőjében is hasonlót látott. – Nekem itt is megfelel – vont vállat – Lovaglóülésben foglaltak helyet egymástól jó két méternyire. Ronny tovább vizsgálgatta a névjegyet. Tudja, ismerősen csenga neve, jegyezte meg. Már tudom is, hol találkoztam vele. Néhány éve írt magáról a Déli News. Részt vett egy patológus leleplezésében, aki meggyilkolta a barátnőjét. Jól emlékszem. Nem játszottam túl nagy szerepet, legyinte Jack. Egy patológus rezidens göngyölítette fel az ügyet. Arra határozottan emlékszem, hogy szeret kosarazni, és mindenhová kerékpárral jár. Igaz ez? Igen, felelte Jack egyszerűen. Annak idején a flottánál én is sokat kosaraztam, árulta el Ronni, Remektes nozgás, csak nem tesz jót a térnek. A haditengerészetnél szolgált. Jack nem akarta arra vesztegetni a drága időt, hogy róla társalogtak. Igen, tisztirangú felcserként szereltem le, közölte Ronny büszkén. A kanektikati grotomban szolgáltam egy gyors reagálású atomtenger alatt járón. Életem legjobb döntése volt, hogy berukkoltam a flottához. Ott kaptam alapszintű orvosi képzést, és ez segített hozzá, hogy veteránként elvégezhessem az orvosi főiskolát, de a témánál maradva, az eddig itt töltött négy évem alatt maga az első törvényszéki patológus, akivel találkozom. Ahhoz szoktam, hogy a helyszínelőikkel kell, kell együttműködnöm. Most kapásból nem jut eszembe a nevük. Egyszerűen csak orvosnyomozók, szúrta közbe Jack. Így igaz. Akkor nyilván azt is tudja, hogy az éjjel kimerítő társalgást folytattam Kevin straussal. Vele sokszor beszéltem már... Többnyire perce telefonon, mivel az éjszakai műszak vezetőjeként jellemzően én szoktam felhívni az IO-it. Eszes Fickó érti a dolgát. Tudom, hogy beszéltek, bólintott Jack. Én is megkerestem a Suzan Passero ügykapcsán. Azt is elárulhatom, hogy hasonlóan jó véleményel van magáról. Legalább mi igáslovak lovak becsüljük meg egymást, legyintett nevet Veronik. Amúgy nem hajtok az elismerésre, csak azt akartam érzékeltetni, hogy szerintem már mindent elmondtam. Sajnálom, de nem hinném, hogy a hasznára lehetnék. Az majd elválik. Tudja, már sokkal többet tudunk dr. Passéro esetéről, mint az elmúlt éjjel. Elvégeztük a törvényszéki halott szemlét, de semmilyen jelét nem találtuk szívbetegségnek, ami azt jelenti, hogy egyelőre sem a halál oka, sem a mechanizmusa nem ismert. Szemrevételezés alapján a szív és a koszorúerek is teljesen egészségesnek tűntek. A szövettani eredmény még várat magára, de kétlem, hogy változtatna az ügy megítélésén. Azt mondja, húzta fel a szemöldökét Ronni, ez meglepő, szeme még tovább szűkült összhangban ráncolódó homlokával. Egészséges volt a szíve. Ez meg hogy lehet? Biztosra vettem, hogy szívrohama van, ahogy a sürgősségi mindenki. Elvégre cukorbeteg volt. Minket is meglepett. Pontosan ezért vagyok itt. Nos, ez valóban váratlan fejlemény, értett egyet bólogatva varonni, Mi a helyzet a sztrókkal vagy a kannelopátiával? Nem tudtuk újraindítani a szívet, amint azt Kevin Strauss nyilván említette. Semmi sem utal sztrókra, és az előzetes vizsgálat a kannelopátiát is kizárta. Jack teljesen elképett. Emlékezett Carol Szidóti megjegyzésére, hogy Ronny van olyan felkészült, mint bárki az orvos csapatból, és Kevin is eszes fickónak tartja. Egyet kellett értenie velük. És a két orvossal folytatott, nem éppen bensőséges hangú szóváltás után kicsit meg is könnyebbült. Azzal kívánta folytatni, hogy megkérte Ronnit, idézze fel percről percre a parkolóházban történteket, de hirtelen megtorpant. Ronni egy pillanatra behúnyta a szemét, két kezébe temette arcát, és a torkából elhalló sóhaj tört fel. Jack előzékenyen kivárta, Míg a szemét dörgölte, látszott rajta, mennyire vívódik. Egy pillanattal később Ronny leeresztette kezét, kifújta a levegőt, és belenézett a szemébe. Bocsásson meg, mentegetőzött, nem viselkedek vérbeli profiként, de ez tényleg megterhelő a számomra. Még sosem kellett újraélesztenem egy barátot és kollégát. Elhiheti, hogy nem könnyű nekem, főként úgy, hogy kudarcot vallottam. Láttam épp elég kék kódot, sőt mindenféle kódot, ami csak létezik, de mindig sikerrel vettem az akadályokat. Mondhatnám azt is, hogy kiemelkedően sikeres vagyok a magam területén, és mégis. Az egyetlen alkalommal, amikor igazán számított, nem tehettem semmit. Tényleg nem szívesen elevenítek fel egy ilyen emléket, érzett vele együtt, de nyilván megérti, mennyire fontos ez. Törvényszéki patológusként elsődleges feladatom a halál okának és módjának megállapítása, de e pillanatban egyik kérdésre sem tudom a választ. Természetesen megértem, de higgyel, ettől még nem könnyebb erről beszélnem. Szú tényleg csodálatos orvos és ember volt, mindannyian nagyra tartottuk, akik az első vonalban dolgozunk. Tudnia kell, hogy ez a fajta elismerés nem jár automatikusan minden orvosnak. és akkor még nem beszéltem Doktor paszéró közvetlen természetéről és odaadó lényéről. Szörnyen fog hiányozni. Ezt sokak nevében mondhatom. Azt mondja nem csak kollégák, de barátok is voltak? Kérdezte Jack némi meglepetéssel, sőt, ahhoz hasonló megrökönyödéssel, mint mikor arról értesült, hogy Tomasz, Vingét és Elénszki az ellenségének tekintette szót. Ó, hát persze, felelte Ronni. Ha éjszaka bármit tudni kívánt az egyik páciens kapcsán, mindig közvetlenül engem hívott a mobilián. Nemrég még a Jersey-i otthonában is megfordultam, ahol találkoztam a férjével, ebbivel és a két gyermekükkel. Ezt nevezem véletlennek. A feleségemmel mi is a baráti köréhez tartoztunk. Mi is jártunk a Fort Lee házban, és a férjével ő is megfordult a mi otthonunkban. Ez nem lett meg. Szinte mindenkivel baráti kapcsolatot ápolt, csak az öltönyösökkel nem. Érdekes, hogy ezt mondja. Erről még beszéljünk majd, de előtte szeretnék azzal foglalkozni pontosan, mi történt, miután rátalált szúra a parkolóházban. Ronni az órájára sandított, ami nem került el Jack figyelmét. – Hogy állunk az idővel? – kérdezett rá. – Egész jól, még van tíz percem, mielőtt be kell csekkolnom. – Oké, megpróbálom felgyorsítani a dolgot, – bólintott Jack. – Kezdjük onnét, hogy tegnap este megérkezett a parkolóházba. Mit gondol, látod bármilyen járművet, ami nem tartozott oda? Gondolja csak végig nyugodtan. – Nem kell sokat agyalnom – Rázta meg Ronni a fejét. Tegnap éjjel, miután lecsendesedtek a dolgok, átrágtam magam az egészen. Azt kell mondjam, hogy minden átlagosnak tűnt. Mindig egy órával a műszakváltás és a többiek előtt érkezem, ezért egyetlen járművet sem látok, kibe menni jönni. Megengedik, hogy beálljak a csirokímmal az orvosoknak fenntartott parkolóba a második szinten, közvetlen a felüljáró mellett feltéve, hogy még reggel hét előtt távozom. Ezért szúrhattam ki szút, ahogy ráborult a kormányra. Jól ismerem a BMW-jét, sokszor egymásba botlottunk a varázsban. Amikor megláttam a kocsiát, azt gondoltam, a minden itt ma jó sokáig bent marad. Azután már láttam a sziluettjét. Nem emlékszik ezen a ponton? Látod bárkit maga körül, vagy az autó környékén? Az autó környékén senkit. Valaki közeledett a hátam mögött, mint kiderült Barbara Collins a gyerekgyógyászati szintről. Őt kértem meg, hogy segítkezzen. Oké. Okay. Mi történt ezután? Megtorpantam, és egy pillanatig néztem szút. Nem láttam valami jól, de hirtelen belém villant, hogy nem mozdul. Arra gondoltam talán a kocsi robbant le, ezért odaléptem az utasfelőli ablakhoz. Csak akkor láttam meg, hogy elveszítette az eszméletét. Értem, bólintott Jack. Mit tett ezután? Próbáljon felidézni minden részletet. Egyáltalán nem mozgott, nem markolázta a melkasát, vagy ilyesmi. Nem vártam meg, hogy kiderüljön, felelte Ronny. Bekopogtam az ablakon, bár talán helyesebb azt mondani, hogy dörömbölni kezdtem. Amikor továbbra sem reagált, Tettem egy próbát az ajtóval, amit nyitva találtam. Akkor már láttam, hogy halálos veszélyben van, ezért kihúztam a kocsiból. Oda kiáltottam Barbarának, míg lefektettem a kövezetre, nem lélegzett, nem volt pulzusa, és teljesen sápat volt, már kezdett elkékülni. Habozás nélkül elkezdtem az újraélesztést a melkasi kompresszióval. Kevin Straussnak, mintha azt mondta volna, hogy ettől kezdett visszatérni a színe. Így igaz, ezt mondtam a sürgősségin is. A cianózis szinte azonnal drámai módon javult. Ezt kedvező előjelnek vettem, emiatt később még nehezebben dolgoztam fel a kudarcot. Más kék kódok esetén, ha ilyen történik, ez jellemzően a sikeres újraélesztés előjele. Máig nem értem, misiklott félre. Ronny... Egy hosszú pillanatig a távolba révett. Felsóhajtott, mielőtt újra Jack felé fordult figyelmével. Elnézést. Semmi gond. Tudom, hogy nem könnyű. Mondja, a sürgősségéről, hamar a helyszínre értek? Ó, igen, felelte Ronni. Míg én három a kettő arányban melkasi kompressziót és szájon történő lélegeztetést végeztem, Barbara hívta a sürgősségét, ahonnét perceken belül több nővér és egy orvos is megérkezett. Hoztak oxigént és lélegeztetőt, ettől szú bőrszíne tovább javult, öt percen belül bekerült az egyik vizsgálóba, és útközben is folytatták az újraélesztését. Nekem elhiheti, hogy tényleg mindent beleadtak. Nekem is ez a benyomásom támadt, mikor beszéltem dr. Szidotival. Hogy állunk az idővel? Ronni az órájára pillantott. Egész jól, még van öt percem. Oké. Mielőtt elmennék, még szeretnék visszakanyarodni ahhoz a megjegyzéséhez, hogy Sú baráti viszonyt ápolt szinte mindenkivel, leszámítva az MMK öltönyöseit. Kifejtené ez bővebben? Hogyne. Mindenki tudja, hogy a fejesek elenyészően kis része bajkeverőnek tekintette Szút, mintha mást se akarna csak bemocskolni az intézet hírnevét. Ezek az illetők nem régiben kezdtek kicsit kétségbeesni, mert az a hír járta, hogy Szút beveszik a szakmai felügyelőbizottságba. Amennyire sokakkal együtt látom, a helyzet már csak azért is ironikus, mert Szú mindenkinél jobban aggódott a kórház hírneve miatt, sőt ez motiválta minden lépését. Ezért akart bekerülni minden létező bizottságba, és ha felveszik, komolyan is vette volna a kötelességét, nem úgy, mint sok más orvos. Amikor a fejesekről beszél, gondolom Thomas, Vingét és Elinsky triumvirátusát érti alattuk. Jack érezte, hogy fel kell gyorsítani a társalgást, ha a lehető legtöbbet akarja megtudni, mielőtt Ronnynak meg kell kezdenie a munkáját. Másként külön ügyelt arra, hogy ne adja más szájába a szavakat. Ronni álla leesett a meglepetéstől, miután tudatosult benne Jack megjegyzése. Hé, maga aztán nem lopja a napot. Valamiért úgy érzem, hogy nem csak az orvos nyomozójukkal beszélt erről az esetről. – Megteszem, amit kell – válaszolta kimérten Jack. – Most is ezért vagyok itt hogy a lehető legtöbbet tudjak meg a történtekről, mielőtt megállapítom a halál okát, ha tudni akarja. Ma már másodszor járok itt. Korábban megvizsgáltam az autót, és beszéltem Virginia davenport aki sokat segített. Virginia valóban hasznos információforrás, hiszen szú közvetlen munkatársa volt, de ő csak a belgyógyászati ügyeket ismeri. Javasolnék valakit, aki nagyobb hasznára lenne a nyomozásban, bár valamiért úgy érzem, nincs rászorulva a tanácsaimra. Jól gondolom, hogy már Sringarnerrel is beszélt. Beszéltem vele. Jacket meglepte, hogy Ronni egyből betalált a közepébe. Honnét tudja? Nyilvánvaló lett, amikor meghallottam a triumvirátus szót. Valljuk be elég derogáló kifejezés, azon kívül csak mi hárma használtuk a fentemlített úriemberekre. Szú Sörén és jó magam. Igaz, mi napi rendszerességgel. Jack felfigyelt az érdekességre, hogy Thomas, Vingét és Elénszki triumvirátusa életre hívott egy másikat, ami szúból, ből és Ronniból állt. Mindez felvetette a lehetőséget, hogy szú, talán nem csak Sherinnel osztotta meg a kórházi sorozatgyilkossal kapcsolatos félelmeit, de a férfival is. Épp csak azt nem tudta, hogyan deríthetné ezt ki. Ugyanakkor vonakodott bizalmába avatni Ronnit, mint korábban Tomaszt és Vingétet. Méghozzá ugyanabból az okból. — Sörén is sokat segített? kérdezett rá Ronni. Határozottan sokat, bár ő is csak néhány percet tudott rám szánni, holnap viszont szabadnapos és felajánlotta, hogy kapcsolatba lép velem és megosztja az összes részletet, amire most nem volt ideje. Azt mondta Szú, hatalmas cirkuszt akar csinálni abból, hogy megtagadták tőle a részvételt a mortalitási és morbiditási munkacsoport munkájában. Nyilván ön is hallott erről. A legnagyobb részletességgel felelt ronni rövid nevetés kíséretében. Ha majd több időm lesz, szívesen beszámolok róla. Elég legyen annyi hogy többen fenyegetve érezték magukat, ha érti a célzást. Mikor lesz rám ideje? Kérdezett rá Jack. Nos, ma éjjel nyilván dolgozom, de utána három éjszaka szabad vagyok. Megbeszélhetünk valamit mondjuk szerda, vagy csütörtök délutánra. Nem alszom túl sokat. Majd magára írok, ha megadja a számát. Az nagyszerű lenne. Ami engem illet, minél előbb, annál jobb. Addig is maga a betegápolók egyetlen főnöke az éjszakai műszakban? Ahogy mondja, bólintott ronni, Korábban ketten voltunk, ami persze megkönnyítette a dolgom, de úgy egy éve az AmeriCare a maga végtelen bölcsességében egyetlen huszárvágással megszüntette a másik posztot, és egy ötről egy nyolcra növelte a nővér beteg arányszámot. A költségcsökkentési jegyében nyilvánvalóan de közben szinte teljesen ellehetetlenítette a munkámat. Rajtam csapódik le minden. Egyedül nekem kell állnom a sarat, bármi történik, mert ilyenkor senki nincs az adminisztráción. Elvben felhívhatnék egy számot, de nagyon nem örülnének neki. Vagyis az én vállamat nyomja minden, ami ebben az átkozott kórházban történik. Elég stresszesnek hangzik, kockáztatta meg Jack. Kizárólag éjszaka dolgozik, önszántából. Én döntöttem így. Mármint én is nyavajgok, ahogy az összes éjszakás műszakvezető, mert tényleg stresszes a munkám, de közben jó is, hogy nincsenek itt a kutyák, az óriásira hízlalt egójukkal. Nincsenek külsős orvosok, akik folyton csak követelőznek. Némelyik szörnyűbb a fejeseknél is. Korábban azt mondta, hogy gyakran beszélnek Kevin strauss -szal. Azért van ez, mert gyakran jelent haláleseteket az intézet felé? – Hát persze – felelte Ronni, minden halálesethez engem hívnak. Ezért tudom pontosan, melyek tartoznak a törvényszéki patológusok hatáskörébe, és melyek nem. Ha az előbbi áll fenn, minden esetben én értesítem magukat. – Külsős vagy kórházi orvos nem foglalkozik ilyesmivel? – Ronni örömtelenül nevetett. Alig, ha, ahogy mondom, éjszakás műszakvezetőként minden az én vállamat nyomja. Amikor hajnali háromkor egy páciens kiesik az ágyából, vagy éppen beadja a kanalát, nekem kell intéznem mindent átolcettig. Ronni vetett egy újabb pillantást az órájára, és az idő láttán nyomban felpattant. Bocs, de most tényleg be kell fejeznünk, hogy becsekkoljak. Holnap, vagy csütörtökön folytathatjuk, döntse el maga. Holnap felhívom, miután felébredtem, és megbeszéljük. Ciao. Még egy utolsó kérdés, állította meg Jack. Úgy hallottam, az MM munkacsoport benfentes kis szervezet mennyire szűk körű kikből áll. Virginiától tudta, hogy Tomás, Vingét és Elinski biztosan benne van. Egészen kicsi. Ronny becsapta az szekrény ajtaját, és elforgatta a kódtárcsát. Mindössze négyen vagyunk. Hát ez tényleg szűkör. Várjon csak! Azt mondta, vagyunk. Ez szerint benne van a bizottságban? Ronny ugatva nevetett fel. Nem csak benne vagyok a bizottságban, de lényegét tekintve én vagyok a bizottság. A többiek, a triumvirátus tagjai csak névleges szerepet vállalnak. Mindent nekem kell csinálnom, ők csak az áldásukat adják. Én tervezem és szervezem meg az M.M. bizottság találkozóit, ami hatalmas szívás, csak hogy tudja. Ezért is kardoskodtam szú pászéró jelölése mellett. Ő segíthetett volna elcipelni ezt a terhet, amit a három öltönyöstől hiába is várnék. Ronald Cavano meglobogtatta a névjegyét, hogy jelezze, kapcsolatban maradnak, azzal elindult az ajtó felé. Jack kinyúlt utána, és elkapta a karját. Rodni kérdő tekintettel nézett le, ráfonódó ujjaira, mint akit teljesen készületlenül ér a gesztus. – Tényleg muszáj mennem! – erősködött. – Adok a pontosságra! Még a seregben szoktam rá. – Hogy ne? Jack eleresztette a férfi karját. – Csak még valami! Azt hallottam, az MM munkacsoport határozza meg a halálozási arányszámot. Igaz ez? Mondhatjuk, válaszolt kapkodva Ronny, bár ténylegesen a számítógép számolja ki a kórházban történt halálesetek alapján. A munkacsoport csak jóváhagyja a minőségbiztosítási bizottságnak azzal a megkötéssel, hogy az MM bizottság követi az alakulását. És hogyan alakult ez az arányszám? Teszem azt az elmúlt évben. Jack kétségbeesett igyekezettel próbálta a beszélgetésbe sűríteni ezt az utolsó kérdést, mielőtt még ronni faképnél hagyja. Ha hitelt adott a feltevésnek, hogy egy gyilkos tevékenykedik a kórházban, ennek a statisztikai mutatókon is látszania kellett. Talán éppen ez győzte meg Szút. A halálozási arányszám egyszerűen fantasztikus. Ronny kitárta a folyosóra nyíló ajtót. Épp az idén esetlen 0,85 századra, ami átkozott túl jó egy ilyen gyógyászati központtól, ahová más kórházak a súlyosabb eseteket utalják át. Ha már itt tartunk, ez a legalacsonyabb érték a New Yorki egyetemi kórházak közt beleértve a Kolumbiát, a Kornelt és az enyút is. Ciao, valamikor holnap délután hívom! A következő pillanatban az ajtó bezárult, és a betegápoló eltűnt. Jack néhány percig még mozdulatlanul maradt a helyén, lovaglóülésben a padon, és azon merengett, hogy a figyelem szánt ügy kezdett átláthatatlanul szövevényes lenni. Rengeteget meg tudott Ronnitól, és kétség kívül még sok-sok mindent ki kellett derítenie, ha emberölésnek akarja minősíteni Szú nem beszélve a sorozatgyilkosságokról és a két közti esetleges összefüggésekről, amennyiben a kórházi gyilkos azért végzett Szúval, mert félt a leleplezéstől. Miközben átpörgette magában a ronnival folytatott társalgást, már bánta, hogy nem hozta fel a sorozatgyilkos kérdést, amiről a betegápolók főnöke, mint az MMK világának integráns része, nyilván hasznos gondolatokat oszthatott volna meg. Ugyanazért nem tette, amiért Wingate és Thomas esetében, hiszen bárki gyanúsított lehetett, de miután Sue, Sherin és Ronny egy ellen triumvirátushoz tartozott, Nyilván egy ilyen súlyos és fontos aggájon is osztoztak. Biztos mégsem lehetett ebben, hiszen alig négy-öt nap, és egy közbelső hét végetelt el, amióta Szú beszélt Sörénnek az elméletéről, ráadásul Sörén szerint Szú egyedül nekiszólt. Most pedig az is kiderült, hogy az MMK halálozási arányszáma az elmúlt évben látványosan javult akkor milyen statisztikai adat utalhatott egy tevékeny sorozatgyilkosra és olyan páciensek halálára, akiknek másként még nem kellett volna meghalniuk? Sörén szerint szó elmélete a statisztikákon alapult, de haronni igazat mondott a javuló halálozási arány számról, akkor legalábbis elrugaszkodottnak tűnt. Sóhajtva tornázta fel magát. Mindeddig Ronny és Shereen bizonyult a két leggyümölcsözőbb itteni kapcsolatának, ezért határozottan örült, hogy visszatért ide. Ugyanakkor továbbra sem tudta lerázni magáról a rossz érzést, hogy még mindig nem tudja, mi az, amit nem tud. Akárhogy is. A többivel várnia kell holnapig, amikor reményei szerint Shereen beavatja. Sue milyen statisztikák alapján győződött meg arról, hogy egy sorozatgyilkos garázdálkodik a kórházban. Addigra talán a szövettani vagy toxikológiai vizsgálat is fény derít a halál okára. Miután elhagyta a sürgősségit, azzal a reménnyel indult az előcsarnok felé, hogy nem szalad bele újra Martin Sövóba, Elinskybe, vagy ami még rosszabb, Shatter kórházigazgatóba. Lassan hét óra lett, ami csökkentette ennek esélyét, de azért teljesen nem zárta ki. Ahogy befordult egy sarkon, beigazolódtak a legrosszabb félelmei. A felvonókra várakozó tömegen túl kiszúrta a kórház vezetőjét, sövót és több feketeruhás biztonsági őrt, akik egyenesen felé tartottak. Sietve visszafordult a sürgősségi felé, miközben minden pillanatban azt várta, mikor kiáltanak utána. Szerencsére ez nem történt meg, és a sürgősségi kiáratán át sikeresen távozott. Ha el akarta kerülni a további jeleneteket, a kórház egész tömbjét meg kellett kerülnie, hogy visszaszerezze a főbejáratnál hagyott bicikliét.